You Sam Més la 40 anys amb tu. moi boas tardes, señoras e señores aquí desde a Radio San Boi, desde oitenta 9.4 de FM seixan vostedes, benvidos eh, vamos é comenzar a presentar pues, o equipo que compón este programa eh, que somos os mismos de sempre, como hai unha cantiga en galego digo, somos os de sempre, non? <risa> e eh, vamos a Leandas Vías de Son, temos o noso compañeiro Fernando moi boas tardes, Fernando E aí, comeu meu caro Julio, o co Council, como cada jovem. Muy boas tarde, Julio. Moi boa tarde, querido Armando. ben benvidos, <risos> queridos queridos e seguidores. Temos pequeno inconveniente bueno, por pero, pero, pero vamos en minutos, que, seguro que, que, que poucos minutos, pois es comenzaremos pero eh, neste síntese pois, vamos a, a escutar un pouquiño de música para ir aduviando un pouquiño, porque depois temos, temos varios convidados vale. a ver como os imos metendo nun galata. vamos a ver o que pasa é que resulta que claro como comprenos precisamente ese fluido eléctrico que eh. está eh, en impas pero que mm, é ben Poder sí. escoitar una peza de música Da primera convidada que queremos hablar con él ¿eh? Exactamente, sí. como es anti, Antía Muño Vamos a escoitar una peza bueno. extraordinaria Que él la canta precisamente Edi, canta, aquí. Miña canta Miña Compañeira Canta Miña Compañeira Vamos a la Esta peza parece que... Si, sí, auténtica Unha revelación, a verdade que si sí. Bueno, tenemos que preguntalle Quén é o que lle acompaña musicalmente Porque é unha interpretación extraordinaria Si, si, si Canta eh, compañera. Compañera. Además, é, é unha... Unha cantiga galega que vamos Que tanto inter... se canta pois pues, por... Eh, polas aldeas e a pobos de Galiza sobre todo polas aldeas. É eh, onde máis se canta, seguramente que a regullou por algun aldea. Non, a ver, hai varias interpretacións, non sí. pero o que pasa é que, bueno, tal é como interpreta él, ademais co, co baixo, co, co tal, pois pues, a que preguntárlle eh, que que músicos de esa compañía. Falounos dela xa, acórdate que Xabier Díaz Ah, bueno, no, sí, Díaz, bueno, estaba encantado coa súa sí, participación sí, sí, sí, sí, sí. no último disco del. Eh, ademais ultimamente Temos que felicitarla, xa, xa a ver si, si somos capaces de, de ter a sorte de que todo isto se amañe. Se arranxe. Se, é seguro, se Vamos, Yo... eh, eh, seguro que, que tenemos algo cuestión. Por certo, o programa de hoxe estaba mm, preparado para poder ter in, intervencións de varios colaboradores, ¿no? Sí, de varios colaboradores. Un oso correspondente, lógicamente. Un correspondente a la capital de Monforte de Alemos. Tamén... Bueno, na da capital da Ribeira Sacra, Monforte de Lemos. Tamén tiñamos previsto falar cunha cunha adega, non? Sí. Uma adega eh, que foi premiada. Eh, exactamente, unha adega que foi premiada como é o Celme. O Celme, si. Na en, no eh, Ribeiro. É eh, do Ribeiro, si. Sí. Sí. despois tamén tiñamos previsto algunha cousa máis, me parece que así ten... eh, sí, co Con o Centro Nos de Sabadell. Ah, claro, claro, claro. Que con están, Manuel Vázquez. Que están facendo... Que, eh, están facendo tamén semana. varias actividades. Entre elas estaba a Festa do Lacón. E hoxe, precisamente, me parece que facía a presentación sí. de finatizón que era eh, eh, un libriño de Cesurios non? Sí, que ah, fizou a presentación aquí do libro. Es que aquí, eh... E en, en varios en, sitios máis. Pero mais. es comenzou aquí, eh. Bueno. Pues comenzó aquí en voy en galegos no vais bueno que, que vamos a ver si manuel nos informa también de, de esa festa que hay celebrado últimamente varias entidades están a celebrar cosas interesantes disteches sí. a fin de semana en, sí. en, en bueno, hospital, estuve ¿eh? aquí no estuve en un parque metropolitano de belvici que nosotros a Lino Barro chamamos yo parque, coñecido como o parque. E entón despois houve a primeira noite, houve... Mira, ah, as meigas. Vemvidas. Vemvidas as meigas. Vale, vale, vale. Bueno, quero dicir que vamos a acabar con... Eh, houve unha... A, os, os celtas cortos, ah. o Benres pola noite que estaba aquí, ateigado de xente. Uh -huh. E despois o sábado... Eh, houve tamén unha orquesta uh -huh. Saudade eh, Saudade precisamente e, e despois xa os grupos regionares uh -huh. como Rubí, Santa Coloma a, a Casa Galega de Hospitalet e Rosalía non puido estar porque se ve que tiñan actúas en algún sitio e entonces non puideron estar pero vaya que houve xente de Rosalía de Castro ali tamén e despois o domingo como se vai facer un, un... Un gran evento. Un gran evento, eh, homenaxeando aqueles que chegamos, que levamos aí que máis de 50 anos. Algús. <ríe> Algús, levamos máis de 50 anos. entonces, pois, eh, sería fabuloso, eh, bueno, que tuvemos ensaiando precisamente, ali eh, no parque, no parque de Belviche, tuvemos ensaiando porque se necesita un espacio grande para poder facelo e uh -huh. entón, pois, eh, se actuou vaya, se, hicieron, se fixeron varias representacións entrelas as de cantar eh, en fin interpretacións que tamén, é dicir, non vai ser só, mun, só sino no. música, senón tamén interpretacións eh, exactamente, despois de eh, eh, Manolo da Casa Galega que o contou moi ben o que se iba a facer tuvo, pois, eh, tuvemos escuitando nel como o que se iba a facer que dous mundos un é de decir, o mundo desto, dice, como dice el, todo isto que vemos aquí que non transformou os que viñeron nesses anos. Ajá. Foise chegando a transformar moitas das cousas. Titularase dous mundos e farase no Liceo de Barcelona, de Barcelona, Barcelona. o día 10 de decembro. De de Ou seja, que mm, vayan ponéndose... Sí, sí, no, sabe hai xente que me preguntaba a mí ¿Onde ¿Dónde está o centro máis cerca? onde Digo, pois, pues, donde y... xea? Yo, yo ando se collen as entradas, ah, claro. Sí, sí, que é onde se collen as entradas Ajá. Dicen que nos centros, no, pero non andar Que sí, todos sí. os centros apuntan a xente Muy ben e, e todo vai salir de maravilla ¿Entón, qué? Vamos a poñer outro bocadinho de música? Sí, poñemos un bocadiño máis de música E entón, pois, es, comenzaremos a esgarabellar Como dice o outro Vale, vamos vámosala até escoapurio deste, mais ou menos, pois non deros enderezos. Aja. Pero tamos a tempo. Como carao? Todos os <risos> noites seguro que apuntan a nós. exactamente. Os seguidores seguro que se poden poñar Pois os enderezos apuntan. son os seguintes. Eh, Radio Sanboy no itenta, eh, no 89.4 de FM. E entón pois temos un un blog que se chama galegosnovais.blogspot.com. E un correo electrónico que se chama galegosnovais@gmail.com. Eh tamén nos poden seguir a través do Facebook. Si, sí. galegosnovais. Porque agora xa como dixemos <ríe> fai un momentinho as migas xa marxaron, van aí cabaixo e entón pois temos a luz e podemos falar eh, de momento correctamente en, en, en riguroso directo vale. e dentro dun ganaquiño pois esque, eh, falaremos cunha artista que canta, dixéramos que se fizuela eh? cantautora cantautora, cantautora si sí, sí. sí, señor que ven de, gañ, eh, de gañar un premio si, sí. O, o xurado dos premios Martín Codas de música uh -huh. pois elixirona como a mellor artista emerxente emerxente sin sí, señor pues que mmm, hai que felicítala vamos a felicítala <risas> despois eh, Sí, era urbanakiño eh, eh que nos conte a súa experiencia que, que lle pareceu ese eh. agasallo que lle fixeron de que a, a ver se si algún día la topamos aí que por Barcelona posiblemente porque <risas> todos los que chei mmm, dixemos no ocasión que Sí. Vamos a, a intentarlo Pero como que a cousa eh, eh, Retrasou-se un poquinho por culpa do directo Por culpa desta sí, de, de anda, Pequena introducción Da luz Pois pues, pues, pues, o que queremos é adubiar pouco a pouco Todo o nosso programa Entonces, O que queremos algo máis de música ¿no? a ver, Eso, un pouquiño máis de Música sí.